Літку. Вікна зали виходили на відкриту місцевість, показуючи для огляду приємний для ока краєвид, з високими лісистими пагорбами позаду будинку. А на галявині, що містилася в проміжку, виднілися красиві дуби та іспанські каштани. У цій кімнаті їх і прийняла міс Дарсі, котра сиділа там разом із місіс Герс та міс Бінглі, а ще там була її лондонська говернантка. Прийняла їх Чорчана надзвичайно чемно та з усією тією ніяковістю, котра хоча й була порочена сором'язливістю й острохом зробити щось не так, але могла легко видитися чимось на кшталт гуртовитості та зрозумілості тим, хто почувався перед нею вартим. Однак місіс Гардінер зі своєю племінницею пожаліли її і віддали їй належне. Місіс Герст та Міс Бінглі удостоїли їх лише реверансом, а коли вони сіли, то якийсь час тривала мовчазна пауза, надзвичайно ніякова, як завжди буває в таких випадках. Мовчання порушила місіс Енслі, вічлива та приємна на вигляд жінка, чиї спроби розпочати хоч якесь спілкування довели, що вона є більш виховною, ніж решта присутніх. Саме між нею та місіс Гардінер при нерегулярній участі Елізабет і відбувалася розмова. Здавалося, що міздарсі Дарсі трохи не вистачало сміливості, щоб до цієї розмови приєднатися. Інколи вона наважувалася ставити коротке речення, коли існувала найменша небезпека, що його хтось почує. Невдовзі Елізапет помітила, що за нею пильно спостерігає міс Бінглі, котра прислухалася до кожного мовленого нею слова, особливо на адресу міс Дарсі. Це відкриття ніяк не завадило б їй спілкуватися з останньою, якби вони не сиділи незручно далеко одна від одної. Та Елізабет не жалкувала, що позбавлена можливості багато говорити з міс Дарсі. Її займали власні думки. Елізабет очікувала, що кожної миті в кімнату може війти хтось із чоловіків, і одночасно і хотілося, і не хотілося, щоб серед них був хазяїн будинку. І яке почуття переважало бажання чи небажання його бачити, їй важко було визначити. Просидівши отак хвилин 15 і жодного разу не почувши голосу міс Бінглі, Елізабет несподівано дочекалась від неї холодно-байдужого запитання про здоров'я її родини. Вона відповіла з готовністю, але з такою ж холодною байдужістю, і більше міс Бінглі до неї не зверталася. Ще одна зміна в перебігу їхнього візиту настала тоді, коли до кімнати ввійшли слуги, що несли холодне м'ясо, тістечка та розмаїття найкращих, як на цю пору року, фруктів. Але це відбулося лише після численних промовистих поглядів та посмішок місіс Енслі в бік Міздарсі, покликаних нагадати про її обов'язки хазяйки. Тепер у всьому товариству було чим займатися. Не всі були здатні підтримувати розмову, але всі були здатні поглинати їжу. Тож про чудові піраміди з винограду та персиків швидко зібрали присутніх навколо столу. За цим заняттям Елізабет мала достатньо часу, щоб вирішити, бажає вона чи не бажає приходу містера Дарсі, керуючись при цьому тими почуттями, які переважатимуть під час його появи в кімнаті. Та коли він таки зайшов, то та, незважаючи на бажання його побачити, котре в тому переважало, вона почала жалкувати, що це сталося. Певний час містер Дарсі провів із містером Гардінером, котрий разом з працівниками маєтку займався риболовлею, і полишив його тільки тоді, коли дізнався, що Елізабет на з Гардінер збиралися зробити того ранку візит Джорджіані. Тільки новин з'явився, Елізабет мудро вирішила бути цілковито невимушеною та стриманою. Це було дуже правильне, але дуже важко виконуване рішення, тому що вона пересвідчилася. До них двох була прикута увага всього товариства, і жодне око не проминуло спостерігати за його поведінкою після того, як він ввійшов до кімнати. Ні на чиєму обличчі ваша допитливість не відобразилася так сильно, як на обличчі міз Бінглі, незважаючи на широкі посмішки, котрі з'являлися на ньому щоразу, коли вона з ким-небудь розмовляла. Вона ще не втратила голову від ревнощів, і аж ніяк не полишала надії здобути містера Дарсі. При появі брата міс Дарсі почала докладати величезних зусиль, аби приймати жвавішу участь у розмовах. Елізабет пересвідчилася, що йому дуже хотілося, щоб вона та його сестра краще познайомились, і тому всіляко заохочував останню до розмов. Це теж не пройшло повз увагу міс Бінглі. Вона розсердилась і нерозважливо скористалася першою ж можливістю поблажливо зверхню вставити в розмову таке запитання. «Скажіть нам, місі Лізо, а що, полку вже полиш меритон. Для вашої родини це, напевно, стало тяжким ударом». У присутності Дарсі вона не наважилася згадати ім'я Вікхема, та Елізабет одразу збагнула, що саме його мала на увазі міс Бінглі. Пов'язані з ним спогади на якусь мить засмутили її, але вона швидко взяла себе в руки, щоб дати відсіч такому сластивому наскоку, і не забарилася з відповіддю, мовленою досить спокійним тоном. Коли Елізабет говорила, то мимоволі помітила, що обличчя містера Дарсі муть почервоніло, а сестра його не могла підвести очей від несподіваного сум'яття. Знала б міс Бінглі, якої неприємності вона завдала втомить об'єктові своїх устремлінь, то нізащо б не наважилася на таке зауваження. Та їй просто хотілося збити з пантелику Елізабет, нагадавши про чоловіка, до котрого, як їй здавалося, та була небайдужою. Їй хотілося змусити її виявити свою нерозважливість, аби Дарсі подумав про неї зле. І, можливо, нагадати останньому про глупства та недоладності, характерні для стосунків між певними представницями їхньої родини та військовими полку. Ясно було, що міс Бінглі нічогісінько не знала про втечу з Вікхамом, яку задумувала міс Дарсі. Ця таємниця оберігалася з усією можливою ретельністю і жодна жива душа, крім Елізабет, про неї не дізналась. Особливо ретельно містер Дарсі приховував це від сестер містера Бінглі, бо, як колись здавалося, Елізабет сподівався, що вони будуть родичками його сестри. Свого часу такий план у містера Дарсі, напевне, був. І якщо він безпосередньо і не спонукав його розбити стосунки між містером Бінглі та старшою міст Беннетом, то все одно якось призвів до його жвавої зацікавленості долою свого друга. Однак зважена поведінка Елізапет невдовзі вгамувала його емоції, а оскільки роздратована та розчарована міс Бінглі до Теми Вікхема наближатися не наважилася, то з часом Джорджіана теж опанувала себе, хоча й недостатньо добре для того, щоб підтримувати розмову. Її брат, із поглядом якого Елізабет боялася зустрічатися, навряд чи пригадував у цей момент про її обізнаність із цією історією. Тому та ж сама обставина, котра здавалося б, мала змусити його відвернути від неї свої думки. Навпаки, призвела до того, що він ще більше зосередив на ній свою доброзичливу увагу. Після вищезазначеного зазначеного запитання та відповіді на нього цей візит тривав недовго. А коли містер Дарсі проваджав їх до карети, то тут уже Міс Мінлі нарешті дала волю своїй критиці, гудячи характер Елісапет її поведінку та її вбрання. Але Джорджана не стала її підтримувати. Для гарного ставлення до Елісапет їй було достатньо рекомендації, куда в її брат, хіба ж він міг помилятися у своїх судженнях про людей. А вирази, в яких він висловлювався про Елізабет, не залишили Джорджані жодної можливості думати про неї інакше, ніж як про дівчину красиву і привітну. Коли Дарсі повернувся до зали, то Міс Бінглі не могла не повторити йому частину того, що вона говорила його сестрі. Як погано виглядала Елізабет сьогодні вранці, містер Дарсі, вигукнула вона. Я ще не бачила, щоб хтось так мінявся в гіршу сторону, як вона після цієї зими. Вона так засмагла, стала якоюсь вульгарною. Ми з Лоїзою на тому, що ніколи б її не впізнали. Такий відгук містеру Дерсі явно не сподобався, та він обмежився стриманою відповіддю, зазначивши, що не помітив у ній змін, окрім досить сильної засмаги, що зовсім не є якоюсь дивиною, коли люди багато подорожують улітку. А я зі свого боку ніяк не могла заспокоїтися міс Бінглі, мушу зазначити, що ніколи не вбачала в ній ніякої краси, її обличчя є надто вузьким, колір його якийсь тьмяний, а риси зовсім не її носу бракує чіткості, лінії його невиразні, зуби більш менш гарні, але не більше. Що ж до очей, котрі декотрим здалися такими прекрасними, то я не вбачаю в них нічого особливого, вони мають уїдливий та непривітний вираз, і він мені не подобається. Увесь її вигляд це відразлива позбавлена смаку самовпевненість. Якою, переконаною Міс Бінглі не була стосовно симпатії містера Дарсі до Елізабет, усе одно це не було найкращим способом сподобатися йому самій, але люди розгнівані рідко коли бувають розважливими. Тож, коли вона нарешті побачила, що він почувається явно некомфортно, то вирішила, що її слова мали успіх. Однак Дарсі вперто продовжував мовчати, тому вона, вирішивши будь-що змусити його заговорити, продовжила. «Пам'ятаю, коли ми вперше зустрілися з нею у Чірі, то були вкрай здивовані, що всі вважали її там красуною. Я добре пам'ятаю, як колись увечері, після їхнього обіднього візиту до Нендерфілда, ви сказали – вона і красуня, а це все одно, що назвати її матір розумницею та дотепницею. Але потім ви, здається, стали про найкращої думки і свого часу вважали її досить врудливою». Так, відповів Дарсі, більше не бажаючи стримуватись, але я думав так лише на самому початку нашого знайомства, бо вже багато місяців вважаю її однією з найвродливіших серед тих жінок, яких я знаю. Сказавши це, він вийшов, залишивши міс Бінглі можливість утішатися думкою, що своєю настирливістю вона зашкодила тільки самій собі. По дорозі додому місіс Гардінер та Елізабет обговорювали все, що відбулося під час візиту, але не те, що цікавило їх найбільше. Вони в подробицях розібрали поведінку та зовнішній вигляд усіх, кого вони бачили, за винятком не лише тієї людини, яка більше за інших володіла їхньою увагою. Вони говорили про його сестру, його друзів, про його будинок, про фрукти, що подали до столу, про все, крім нього самого. Тож Елізабет страшенно кортіло дізнатися, що про нього думає місіс Гардінер. А місіс Гардінер страшенно кортіло, щоб її племінниця першою почала розмову на цю тему. Гордість і упередження Джейн Остін Розділ 46 Елізабет була дуже розчарована, коли, прибувши до Лемптона, не знайшла там листа Джейн. Це розчарування виникало щоранку, але на третій день їхнього там перебування її доріканням був покладений край – із винуваченням на адресу сестри також. Бо нарешті від останньої прийшли аж два листи відразу, причому на одному з них стояла позначка, що спочатку його було надіслано кудись не туди. Еліза це не здивувало, бо адресу Джейн написала дуже нерозбірливо. Листи принесли якраз тоді, коли вони спиралися піти на прогулянку. Тож її дядочка та тітенька пішли гуляти самі. А Елізабет заставили одну, щоб та могла спокійно насолодитися їхнім прочитанням. Спочатку треба було прочитати листа, що помандрував за невірною адресою. Його було написано п'ять днів тому. На початку листа йшлося про всі їхні дріб'язкові справи та про зустрічі, а також про типові провінційні новини. Та друга частина, датована днем пізніше, була явно написана у стані збучення і містила відомості набагато важливіші. Ось про що в йшлося. Моз'я, дорога Лізі, після написання вищезгаданого сталася річ украй неочікувана і надзвичайно серйозна. Але не бійся, нічого поганого з нами не трапилось, і всі ми почуваємося добре. Те, про що я збираюся розповісти, стосується нашої бідолашної Лідії. Вчора вночі, коли ми вже полягали спати, нам принесли термінового листа від полковника Форстера, котрий повідомив нас, що вона втекла до Шотландії з одним із його офіцерів, а якщо по правді, то з Вікхемом. Ми просто отетеріли». Однак стається, що для Киті це не стало абсолютною несподіванкою. Боже, який жаль, цей шлюб є дуже нерозважливим і вкрай недоречним для них обох. Але я хочу сподіватися на краще, на те, що, може, він усе ж таки має не таку погану вдачу, як нам здалося. З тим, що віком бездумний та нерозбірливий, я можу погодитися. Але цей крок, який не дає нам приводу для засмучення, не засвідчує наявності якоїсь поганої риси характеру. Принаймні його вибір є щиросердним і безкорисливим, бо він знає, що нас батько не в змозі хоч чимось її забезпечити. Наша бідолашна матінка просто вбита горем. Проносить цю подію не так важко. Як добре, що ми не переповіли їм усього того, що говорилося не на користь Вікхема. Нам і самим слід тепер про все це збагнути. Припускають, що вони поїхали в суботу близько півночі, але їх відсутність помітили тільки учора о восьмій ранку. Вістовика послали відразу ж. «Люба Лізі, уявляєш, вони, напевне, приїхали за десять миль од нас». Наскільки ми зрозуміли з листа, незапаром до нас прибуде полковник Форстер. Лідія залишила декілька рядків для його дружини, повідомивши їй про їхній намір. Мушу закінчувати, бо я не можу надовго залишати бідулашну матінку. Боюся, ти не зможеш розібрати, що я там похабся написала, бо я й сама ледь розумію написане. Не лишаючи собі часу для роздумів і ледь розуміючи свої власні почуття, Елізабет, закінчивши першого листа, відразу ж схопила другий. І, відкривши його, з нетерпінням почала читати. Написаний він був на день пізніше першого. На цей час, моя люба сестро, ти вже, мабуть, отримала мій похебцем написаний лист. Сподіваюся, що цей буде більш розбірливим, але я не можу цього гарантувати, бо хоча зараз я й не поспішаю, зате натомість почуваюся страшенно спантиличиною. Елізабет, не знаю, як про це написати, але я маю для тебе погану новину, яку мушу повідомити негайно. Хоч яким би нерозважливим узагалі видавався шлюб між вікемом та нашою бідолашною Лідією, наразі ми вкрай занепокоєні та сподіваємось, що він уже відбувся. Бо існує, багато підстав непокоїтися, що вони поїхали не до Шотландії. Полковник Форстер приїхав учора, вирушивши з Брайтона позавчора лише через кілька годин після вістовика. Хоча із записки, яку залишила Лідія для місіс Форстер, стало ясно, що вони збиралися податися до Грет на Грін, день ненароком висловив свою впевненість, що вікам не збирався туди їхати і взагалі ніколи не мав наміру одружуватися з Лідією. Про це дізнався полковник Форстер і, стривожившись, негайно вирушив із Брайтона, щоб дізнатися, куди вони прямували. Швидко довідався, що вони поїхали до Клепхема, але там їхній слід урвався, бо коли вони дісталися туди, то пересіли до найманого шестимісного екіпажа, відпустивши Фаетон, котрим доїхали туди з Епсома. Після цього ми знаємо лише, що їх бачили по дорозі до Лондона, не знаю, що й думати. Полковник Форстер прибув до Гертфордшира, дорогою ретельно розпитавши про них на кожній шляховій заставі та зазирнувши до постоялих дворів у та Гетфілді, але недаремне ніхто таких людей на дорозі не бачив. Люб'язно, виявляючи про нас турботу, він з'явився у Лонгберні і поділився з нами своїми побоюваннями у спосіб, що робить велику честь його шляхетності. Мені щиро жаль його та місіс Форстер, але хіба ж можна його у чомусь звинувачувати? Велике є наше горе, люба моя Елізі, Тато й матінка, гадають, не гірше вже трапилось, але я не схильна думати про нього так погано. Є багато обставин, завдяки яким їм буде зручніше таємно одружитись у Лондоні, ніж діяти у відповідності з їхнім початковим задумом. І навіть якщо він наважився замислити таку підлість проти Лідії, дівчини скромного походження, то невже ж вона втратила здатність хоч щонебудь розуміти? Це просто неможливо. Однак я з жалем дізналася, що полковник Форстер не схильний думати, що вони збираються одружитися. Коли я висловила свої сподівання з цього приводу, то він похитав головою і висловив свої побоювання, що Вікхем не та людина, котрій можна довіряти. Наша Люба Матінка злягла і не виходить зі своєї кімнати. Якби вона хоч намагалася рухатись і тримати себе в руках, то їй було б краще, але де там? Що ж до тата, то ніколи в житті не бачила його таким засмученим. Підолашна Кіті сердиться, що Вікхем та Лідія приховували свої почуття, але вони просто змушені були це робити. Тут дивуватись нічого. Я щиро рада, моя, Елізабет, що тобі поталанило уникнути цих гнітючих сцен, але тепер, коли перше потрясіння минуло, дозволь мені зізнатись. Я так хочу, щоб ти повернулася якомога скоріше. Однак я не настільки егоїстична, щоб вимагати твого негайного повернення, особливо якщо це завдасть тобі незручностей. Прощавай, я знову беруся за перо, щоб зробити те, чого я спочатку робити не збиралась. Я щойно тобі про це сказала, але обставини просто змушують мене благати всіх вас приїхати сюди і приїхати якомога швидше. Я знаю, Своїх дорогих дядечка та тітоньку дуже добре, і тому не боюся просити їхньої допомоги. Більше того, першого я багатому посприяти ще в дечому. Мій тато і полковник Форстер незабаром поїдуть до Лондона, щоб спробувати знайти там Лідію. Що там робитиме тато, я не знаю. Але в такому вкрай пригніченому стані він навряд чи зможе вжити якихось заходів найліпшим чином, а полковник Форстер із обов'язку служби мусить бути у Брайтоні завтра ввечері. У такій критичній ситуації поради й допомога мого дядечка були просто неоціненними. Він одразу зрозуміє мої почуття, я покладаюся на його доброту. О, дядечку, де ви є? – скрикнула Елізабет після прочитання листа і прожогом кинулася на пошуки містера Гардінера, щоб їхати разом з ним, не втрачаючи такого дорогоцінного часу. Але коли вона добігла до дверей, то відчинив їх служник, і перед нею з'явився містер Дарсі. Її бліде обличчя та стрімкі рухи змусили його здригнутися. Не встиг він достатньо оговтитися, щоб заговорити, як Елізабет із голови якої тривога за Лідію витіснила всі інші думки, вигукнула затинаючись. «Вибачте, але я мушу вас залишити. Мені необхідно зараз знайти містера Гардінера, у справі абсолютно невідкладній. Я не можу втрачати ані хвилини». Боже, праве, що сталося? Вигукнув містер Дарсі голосом, у якому було більше хвилювання, ніж вічливості. Швидко опанувавши себе, він мовив. Я не збираюся вас затримувати, але дозвольте за містером Гардінером сходити в слузі або мені. Ви погано виглядаєте, вам не можна йти самій. Елізабет завагалась, але коліна їй тремтіли, і вона збагнула, що потя від її пошуків буде мало, тому вона покликала служника і наказала йому, хоча зрозуміти їй було важко, бо вона затиналася і хапала ротом повітря, негайно привезти додому його хазяїна і хазяйку. Коли той вийшов з кімнати, вона сіла не в змозі триматися, виглядала вона настільки нещасною і хворою, що містер Дарсі просто не міг залишити її саму чи утриматися від слів, мовлених зі співчуттям та ніжністю. Давайте я покличу вашу служницю. Може, щось вип'єте, аби вам полегшало. Склянку вина? Давайте я принесу, ви маєте дуже поганий вигляд. Дякую, не треба, відповіла Елізабет, намагаючись опанувати себе. Зі мною все гаразд. Я почуваюся досить добре, просто мене засмутила та жахлива новина, котру я щойно отримала з Лонгберна. Сказавши це, вона залилася слізьми і протягом кількох хвилин не могла вимовити ні слова. Розгублений містер Дарсі, не знаючи, що трапилося, лише промимрив щось про своє занепокоєння, а потім співчутливо мовчав. Нарешті Елізабет заговорила знову. Щойно я отримала листа від Джейн, а там оця страшна новина. Її не можна ні від кого приховати. Моя наймолодша сестра покинула своїх друзів, утекла з чоловіком. Тепер вона цілковито залежить від милості містера Вікхема. Вони разом утекли із Брайтона. Ви знаєте його достатньо добре, щоб не сумніватися в тому, що станеться потім. «Приданого Лідія немає, знатних родичів теж, тому ніщо не зможе спонукати його до удруження. Вона пропаща». Дарсі закляк від здивування. «Подумати тільки, а я ж могла цьому запобігти», – додала Еліза бетоном іще більш схвильованим. «Я котра знала, який він є насправді, якби ще розповіла своїй родині хоч трохи з того, що знала. Коли б вони довідалися про його справжнє обличчя, то цього б не сталося. Але зараз уже пізно, надто пізно». «Яке горе», – вигукнув Дарсі, – «яке нещастя, який шок. «А це відомо достеменно, цілком достеменно?» «Так, звичайно, вони разом виїхали з Брайтона в суботу вночі. Потім стало відомо, що вони дісталися Лондона, та куди подалися далі ніхто не знає, але точно не до Шотландії. А що було зроблено, чи намагалися її знайти?» «Мій батько відбув до Лондона, а Джейн у своєму листі благала мого дядька, щоб той негайно допоміг, тож ми з ними їдемо десь через півгодини». «Але вже нічого не вдієш, я добре знаю, що вже нічого не вдієш, ібо ж можна якось вплинути на таку людину, як Вікхам? А де їх шукати? Я не маю ні найменшої надії, все це так жахливо!» Дарсі погодився, мовчки кинувши головою. «Чому ж я нічого не зробила, коли дізналася про його справжній характер? Господи, якби ж я знала, що саме мені слід було робити, на що саме мені слід було наважитись. Але я не знала. А може, просто боялася зайти надто далеко, задати шкоди? Яка страшна, яка непоправна помилка Дарсі нічого не сказав у відповідь здавалося, що він майже не прислухався до її слів, із похмурим виглядом, мовчки похуджаючи кімнатою, і насуплено серйозно про щось замислившись. Невдовзі Елізабет спагнула, про що саме він думав. Її впливу на нього настав кінець. Усьому мав настати кінець перед лицем такого доказу благополуччя їхньої родини, перед таким величезним приниженням. Вона не могла ні дивуватися з цього, ні засуджувати його, та усвідомлення його праводини принесло спокою в її душу, не полегшило її страждань. Навпаки, це усвідомлення лише зробило більш вираженими її власні почуття і бажання. Ніколи раніше не була вона такою готовою полюбити його, як зараз, коли любов її вже була абсолютно непотрібною. Але, власне, я не змогла попри його намагання повністю заволодіти її почуттями. Лідія і те приниження, і нещастя, які вона накликала на всю свою родину, незабаром спромоглися поглинути всі особисті переживання Елізабет. Вона сиділа, прикривши обличчя густинкою, вже не змозі сприймати те, що відбувалося довкола. До неприємної реальності їй повернув через декілька хвилин голос містера Дарсі, котрий тонус півчутливим, але водночас і стриманим мовив. Боюся, ви вже давно хочете, щоб я пішов, і я не маю інших підстав прохати вас дозволити мені залишитись, окрім щирого, але в цій ситуації надаремного співчуття. Я дійсно дуже хотів би розрадити вас словом чи ділом, але не буду мучити вас своїми марними потугами, щоб вам не здавалось, наче я нависне напрошуюсь на вашу вдячність. Боюся, що ця жахлива історія позбавить нас приємності бачити вас сьогодні в Пемберелі». Так, звичайно. Будь ласка, вибачтеся за нас перед Міздарсі. Скажіть їй, що ми мусимо їхати додому на невідкладній справі. Приховуйте від неї неприємну правду, якомога довше. Хоча я знаю, що невдовзі про це стане відомо. Він щиро запевнив її, що мовчатиме, знову висловив співчуття з приводу нещастя, котре її спіткало, висловив надію на розв'язку щасливішу за ту, на яку наразі можна було сподіватися, передав привіт її родичам і лише один раз прощально поглянувши на неї, пішов собі геть. Коли містер Дарсі вийшов з кімнати, Елізабет відчула, що тепер навряд чи вони коли-небудь знову зустрінуться в атмосфері такої теплоти й сердечності, як це було в дербі в ширі. Кинувши погляд у минуле на їхні стосунки, сповнені мінливостей та суперечностей, вона зітхнула, подумавши про недоречність та своєчасність такої субстанції, як почуття. Тепер їй хотілося, щоб їхнє знайомство тривало, а колись вона б навпаки раділа з його закінченням. Якби вдячність та повага були достатніми підставами для виникнення кохання, то зміна почуттів у Елізабет була природньою і цілком доречною. Але якщо навпаки, коли симпатія, що виникає на такому підґрунті, видається безрозсудною чи неприродною, у порівнянні з тим, що часто зветься коханням з першої розмови або взагалі з першого погляду, то на захист Елізабет сказати нічого. Крім того, що виявивши небайдужість до Вікхема, вона випробовувала останній метод – і що його фіаско, можливо, спонукає її до пошуків якогось іншого методу, менш романтичного Тож припустимо, що так воно й сталося І Елізабет із жалем подивилася слід містеродарці Те, що він пішов, стало першим, але далеко не останнім Із неминучих наслідків тієї ганьби, що неї вкрила себе Лідія Тож Елізабет іще більше рознівалася від згадки про цю ідіотську історію Прочитавши другого листа від Джейн, вона втратила всяку надію, що віками дружиться з Лідією. Тільки така добросердна людина, як Джейн, могла тішити себе подібною думкою. Тепер Елізабет майже не дивувалася з того, що трапилося, доки в голові її трималося враження, залишене першим листом, вона дійсно була вкрай здивована, надзвичайно здивована тією обставиною, що віком хоче вдружитися з дівчиною, знаючи, що та не має за душею ані гроша, а ще вона просто збагнути не могла, як це Лідії вдалося зробити так, щоб він її покохав. Однак тепер усе стало зрозумілим і ясним, як день. Мабуть, для такої інтрижки вона була достатньо привабливою, і хоча Елізабет не думала, що Лідія навмисне погодилася на втечу, не маючи наміру виходити заміж, їй неважко було припустити, що сестра її не мала ні достатньо доброчесності, ні достатньо розуму, щоб утриматися від такого кроку і не стати легкою жертвою світа. Доки полк стояв у гертверчирі, Елізабет і подумати не могла, що Лідія має до довіками якісь почуття, та вона не сумнівалася, що її сестра при мінімальному заохоченні готова була покохати кого завгодно, її фаворитом був то один офіцер, то інший, залежно від кількості уваги, яку то їй приділяв. Її уподобання безперервно змінювались, але їх об'єктом завжди була конкретна людина. Ось до чого призводить брак виховання та надмірне потурання, коли йдеться про таку дівчину, як Лідія, як гостро відчувала тепер усе Елізабет. До доностями захотілося додому, щоб чути, бачити, бути на місці подій, або розділяти всі негаразди приниженої сім'ї, основний тягар яких мала нести Джейн, коли батько в від'їзді, а мати захворіла, не може допомогти і потребує постійного піклування. І хоча Елізабет майже не сумнівалася, що рід їй вже не можна було чомусь зарадити, втручання її дядька в цю справу видавалося їй край важливим, тож доки він не увійшов до кімнати, вона мав на гулках сиділа, з нетерпінням чекаючи на нього. Містер та місіс Гардінер стривожено поспішали до неї. Поз розповіді слуги їм здалося, що їхній племінниці раптово стало погано, але та швидко заспокоїла їх із цього приводу, а потім емоційно повідала їм причину свого виклику, зачитавши вголос два листи. Коли ж вона читала посткриптом, то голос її тремтів од гніву. Містер та місіс Гардінер були вражені надзвичайно прикро, хоча Лідія ніколи не була їхньою улюбленицею. На їхню думку, це нещастя стосувалося не тільки Лідії, воно стосувалося всіх її родичів, і після перших здивованих та розпачливих вигуків містер Гардінер відразу ж пообіцяв допомогти, чим зможе. Елізабет подякувала йому зі сльозами на очах, хоча іншого від нього й не чекала. І об'єднані одним бажанням, вони швидко вирішили все, що стосувалося майбутньої поїздки, бо вирушати треба було якомога швидше. «А як же з візитом до Пембрелі?» – вигукнула місіс Гардінер. «Джон сказав, що коли ти його за нами послала, то містер Дарсі був тут. Це правда?» «Це дійсно так. Я повідомила його, що ми не зможемо прийти, що цю справу вже вирішено». «Ага, значить цю справу вже вирішено», – повторила про себе місіс Гардінер, кваплячись до своєї кімнати, щоб перевдягтись. «А чи знайомі вони настільки добре, щоб вона змогла розповісти містеру Дарсі справжню причину їхнього від'їзду? От як би знати». Але їй так і не довелося цього дізнатися, хоча цікавість із цього приводу допомогла їй перенести той поспіх та сум'яття, що панували в останню годину перед їх від'їздом. Якби Елізабет випала вільна хвилина, то вона б зрозуміла, що така нещасна істота, як вона, зараз не в змозі буде нікому допомогти. Але вона, як і її тітонька, була тепер при ділі. Треба було, крім всього іншого, написати всім їхнім знайомим у Лемптоні записки з неправдивими поясненнями їхнього раптового від'їзду. Однак за годину вони з усім встигли впоратись, а містер Гардінер тим часом розрахувався за перебування в готелі, тож їм залишалося одне – їхати. І Елізабет після всіх нещасть, звалилася на неї вранці, опинилася в екіпажі, навіть швидше, ніж сама гадала, котрий віз її додому в Лонгберн.